Són les 9. Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Solidaritat catalana per la independència ja ha confirmat que es presentarà Tiana en les pròximes eleccions municipals del 22 de maig. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. <fixi> Solidaritat Catalana per la Independència es presentarà a les pròximes eleccions municipals del 22 de maig. Malgrat les propostes d'acord realitzades a Esquerra Republicana de Tiana, les postures es troben força allunyades i és poc probable la creació d'una sola força que subpluï el sector independentista a l'escenari local. La plantada popular arriba un any més a Tiana, ho farà diumenge i en aquesta edició i per segon any consecutiu serà el torn dels pins de Can Puig Carbó. La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, destinarà aquest any prop de 2.400.000 euros en subvencions a les associacions de defensa forestal per l'execució dels plans municipals de prevenció d'incendis. Sí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la possible connexió entre un detingut al carrer Mare de Déu de la Marcel dimecres a la tarda i una xarxa organitzada de delinqüents. I acabem amb esports. El bàsquet Tiana afronta aquest cap de setmana la seva primera oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la segona divisió catalana. Però no és l'únic plat fort de la jornada. El centre cultural i esportiu Tiana rep el líder de la Lliga, un penya morera, al el qual els tianencs aspiren a derrotar. Tiana, primera hora. Notícies. Solidaritat Catalana per la Independència es presentarà en les pròximes eleccions municipals del 22 de maig a Tiana. Malgrat les propostes de cor realitzades a Esquerra Republicana, les postures es troben força allunyades i és poc probable la creació d'una sola força que xupluï el sector independentista a l'escenari local. En aquest sentit, la formació reunirà en Assemblea Informativa el proper dijous 17 de febrer per establir l'estratègia per als comissis locals. El primer pas serà escollir unes llistes les quals s'elaboraran a través d'un procés d'eleccions primàries. El portaveu de Solidaritat Catalana, Tiana Carles Domènech, explica que l'agrupació local busca el consens entre l'esquerra independentista de la vila per concórrer sense cap lligam a les forces polítiques tradicionals. Volem fer una plataforma ciutadana eh, que no concorri a les llistes sota les cicles de cap partit. Si fos una coalició, per exemple, amb Esquerra Republicana, o altres forces, si existeixen a Tiana, com l'Scub o el que no en tenim constància, si correguessin diferents forces polítiques de manera conjunta, doncs eh, corre sota cap paraigua de, de, de marques blanques d'Esquerra o de Solidaritat. Malgrat veure complicat un acord amb Esquerra Republicana, Tiana Solidaritat no renuncia a establir-se com a plataforma ciutadana. Per això, segons avança Carles Domènech, la formació agruparà diverses cares conegudes del teixit associatiu de la vila. Persones que estan involucrades en el projecte estan a llim de tot teixit associatiu de la i després, una altra cosa, eh, nosaltres el que establirem des del primer moment, hi ha una ronda de contactes amb totes les entitats, amb tot el moviment cívic de Kitiana, doncs per copsar les necessitats i comprometre'ns doncs, a desenvolupar un programa electoral que, que sigui aglutinador d'aquesta vida cívica de, de la nostra vila. Solidaritat Catalana per la Independència ja va aconseguir un 4,5% dels vots a la vila les passades eleccions al Parlament de Catalunya.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 en més detalls al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. Ja s'havia realitzat una altra antigament, aquestes han estat actuacions simbòliques i fins i tot físicament importants, l'entorn de la Font de l'Alba està molt recuperat, però sobretot hem de pensar que a vegades els incendis en clima mediterràs són quelcom natural. I el que sorprèn, i ens ha de sorprendre, és veure com s'està recuperant de manera natural l'espai forestal que la diversitat de, de flora que tenim és espectacular. La plantada popular ha esdevingut ja una tradició a la vila. Es va decidir posar en marxa arran dels incendis forestals del 1994. Des d'aleshores, la vila ha acollit plantades populars de manera gairebé interrompuda amb l'objectiu de reforestar les zones afectades. En aquest context, ja s'han organitzat plantades populars a la vall de Montalegre, al Rocà, i amb especial incidència a l'entorn de la Font de l'Alba, de fet, fa dos anys es va donar per finalitzada la tasca de reforestació d'aquesta zona. Per tant, el proper dia 13 serà el torn dels pins de Can Puig Carbó, on ja es va realitzar una plantada popular en una altra ocasió, però on encara s'hi detecta una manca d'arbre significativa. A banda de millorar l'entorn forestal del municipi, la plantada popular té altres objectius. I és que l'activitat vol servir per transmetre també valors relacionats amb la preservació del medi natural i donar a conèixer als tianencs i tianenques l'entorn natural de la vila. En aquest sentit, s'organitzen també tot un seguit de tallers, especialment adreçats al públic infantil, i que consistiran a l'elaboració de caixes de niu, reclams d'ocells o menjadores. La plantada també servirà per conèixer les diferents espècies de plantes, animals i insectes que hi ha a la serralada de Marina. D'altra banda, la Festa de la Plantada compta cada any amb el suport del Club Excursionista de Tiana, el grup ecologista El Rocà, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, l'Associació de Defensa Forestal de la Conreria, l'AMPA de l'Escola Lola Anglada i el grup d'Astronomia de Tiana. Aquest any, una vegada més, és imprescindible la col·laboració ciutadana per plantar els exemplars d'arbres. Sentim Joan Pau Hernández. Aquest any és la quinzena edició de la plantada Pensem que tot es va iniciar amb els incendis del 94 i des de llavors, de manera pràcticament ininterrompuda, han passat 17 anys i s'han fet 15 plantades, hi ha un any que no, que no es va fer, eh, s'han anat eh, acudint a l'espai natural i portant sobretot a terme actuacions de reforestació. Com a preludi de la festa de la natura, la Biblioteca Can Baratau ha celebrat una exposició commemorativa tant dels 15 anys de plantades com del 17è aniversari dels incendis que el 1994 van cremar prop de 3 quilòmetres quadrats de la vila. Diana, La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, destinarà aquest any prop de 2.400.000 euros en subvencions a les associacions de defensa forestal per l'execució de plans municipals de prevenció d'incendis. Aquests plans es redacten conjuntament entre els ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal i la Diputació de Barcelona, i en el cas de Tiana, el 90% de les subvencions arriben gràcies a aquests acords. Per aconseguir-los, cal lliurar la documentació qualsevol de les oficines del registre de la Diputació de Barcelona com a màxim fins al dia 4 de març. El tècnic de la Diputació de Barcelona i coordinador de les ADFs del Maresme, Ventura Bertran, detalla algunes de les actuacions que hi ha previstes a executar durant aquest 2011 dins els plans municipals de prevenció d'incendis. El que fa és l'arranjament d'una sèrie de, de, de pistes forestals, no? de camins forestals estratègics. Eh, seria la part més su és dir, la part del nucli, des del nucli urbà, direcció cap a la serrada, però la part baixa. Per què? per què? Perquè complementem les actuacions que fa la serrada litoral, que ja estan, òbviament, dins del seu àmbit, més les, les actuacions que contempla el pla de prevenció d'incendis de l'oficina de prevenció d'incendis que el que fa és complementar una mica les actuacions que fa la Serra Litoral. I entre les dues institucions el que fem és doncs, cobrir tot el, tot el territori. Des de l'any 1987, la Diputació de Barcelona ha invertit més de 20 milions d'euros en ajuts econòmics als projectes i actuacions previstos en els plans municipals de prevenció d'incendis forestals. Ho ha fet fonamentalment en la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció d'incendis i a la xarxa de punts d'aigua per a vestir els equips d'extinció. Amb aquests ajuts econòmics, la Diputació de Barcelona finança un percentatge de la despesa total de les actuacions previstes en els plans que osci·la entre un 80% i un 95% de la despesa total de les actuacions previstes en els plans. Aquest percentatge s'estableix en base al nombre d'habitants de cada municipi. Així, per a municipis de menys de 5.000 habitants, la subvenció és del 95%, per a municipis de més de 5.000 i menys de 10.000 habitants, com és el cas de Tiana, la Diputació de Barcelona subvenciona el 90%. Per a aquells municipis de més de 10.000 i menys de 20.000 habitants, el 85%. I per a pobles de més de 20.000 habitants, el 80%. Ventura Bertran assegura que coincidint amb la festa de la natura d'aquest diumenge, la reforestació dels boscos ha contribuït a la millora de la serralada de Marina, però adverteix que cal ser curosos en totes aquelles zones reforestades. Aquesta reforestació eh, necessita d'aquí dos, tres, quatre anys una sèrie d'actuacions per, per mantenir-la, sobretot incidir, incidir les sobre la poda no poden formar aquesta regeneració que s'ha plantat. Perquè si no, què passa? Que crearem tot, tot un altre, una massa discontinua tot de, de, de combustible. Mm? Per tant, necessitem podar, això és molt important, eh? o sigui, reforester, però un tractament amb aquests arbres. Aquest continuïtat de combustible, si no, el que fem és provocar una altra vegada una altra continuïtat amb el combustible, un risc important d'una altra vegada d'incendi forestal. En qualsevol cas, els 2.400.000 euros invertits aquest any per la Diputació, les subvencions de les ADF són un indicatiu de la despesa que suposa per les butxaques dels ciutadans el manteniment dels boscos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la possible connexió entre un detingut al carrer Mare de Déu de la Mercè el dimecres a la tarda i una xarxa organitzada de delinqüents. Segons fons de la policia local, l'avís d'un veí de la zona va ser clau per realitzar aquesta actuació. Els agents van rebre l'alerta d'uns sospitosos a les 7 de la tarda i després d'una persecució pels carrers de la vila van detenir un ciutadà d'origen peruà. Se li atribueixen un delicte contra el patrimoni ja que intentava accedir a un domicili. A l'operació, els agents de la policia local també van recuperar un vehicle que podria haver estat utilitzat en altres actes delictius en les poblacions més properes. El detingut, que es troba a disposició judicial, podria formar part d'una xarxa organitzada. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El bàsquet Tiana afronta aquest cap de setmana la seva primera oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la segona divisió catalana, però no és l'únic plat de la jornada. El centre cultural i esportiu Tiana rep el líder de la Lliga, un penya morera, el qual els tianencs aspiren a derrotar. L'empat a dos la setmana passada al camp del segon classificat, el Cirera de Mataró, ha omplert de moral als blaugranes que suben 25 punts i es mantenen a la part mitja de la taula. Això sí, a només 3 punts de la zona de perill. El president del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Anicet Torriera, assegura que el fet de jugar a casa pot significar un revulsiu per donar la sorpresa de la jornada i endur-se els 3 punts. Ja no nosaltres, no? Que hi ha molt molts equips que normalment juguen més bé amb equips que estan a dalt que, no, bastant a baix. Bé, bueno, això per història, no? I nosaltres som un d'aquells que sempre juguem millor amb els equips punteros, que no els, els últims, que aquests són els que surts amb una altra mentalització, i, i, però, i al final vas perdonar, perdonar, perdonar i al final perds. I, bé, bueno, esperarem aquesta setmana que ve què passa, i partir de partida ja venen els, els, els 4, 5, 6 o 7 aquests, que, bé, bueno, aquests tenim que guanyar, no? Que són els que els faran pujar eh, mitja taula i no patir. Parlem ara del basquet tiana i de les possibilitats de situar-se líder en solitari després de derrotar el salt a domicili per 63 a 70 i aprofitar l'ensopegada de l'argentona a Fontejau. Aquest cap de setmana els tianencs reba la visita del Sasset, que ocupa la onzena posició a la taula i que és un rival complicat quan juga fora de casa. El tècnic del bàsquet tiana, Sergio Scorigüela, sap que un nou triomf posaria més pressió sobre una argentona en hores baixes. Evidentemente no confiarse y salir a tope i no tener en cuenta el resultat de la ida, porque de la ida poden haver cambiado muchas cosas. De hecho, los últimos resultados de ellos no són malos. Han ganado sus partidos de casa y fueran perdido contra los de arriba del todo de la tabla, pero siempre por resultados pequeños, no es un equipo que le que le saquen muchas muchas rentas en los partidos. La suerte de los partidos que quedan es que los desplazamientos lejanos ya los hemos jugado todos. Entonces, tenemos un calendario entre comillas asistible. no Tenemos que ir a Ripoll, no tenemos que ir a Fontallao, que son campos complicados, ya se ganó allí, eso eso puede ser bueno. Barcelona tiene que venir a nuestro campo, también tiene que jugar todavía contra la escala, a ver qué tal. Encara en matèria poliesportiva, el voleitiana rep la visita del Sanfruitós, que es troba a la penúltima posició. Per tant, la victòria seria clau per mantenir l'equip en una bona línia després de derrotar el Manresa. Una bona opció, doncs, per assentar-se a la zona de privilegi. I acabem amb un últim apunt de futbol sala perquè la Conraria torna aquest cap de setmana a la competició després d'una setmana de descans. A l'espera de la resolució de la Federació Catalana sobre el partit suspès davant l'Unió Esportiva a les fonts, els homes de Quique Vila han aprofitat per guanyar forma física i afrontar el tram final de la temporada amb la màxima concentració possible. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. entrevista Solidaritat Catalana per la Independència ha decidit presentar-se a les properes eleccions municipals d'aquest 22 de maig. Ja ho hem avançar a principis de setmana a Ràdio Tiana, però ara podem parlar amb el portaveu d'aquesta nova formació a la Vila, Solidaritat Catalana per la Independència. Carles Domènech, bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens ho comentaves, eh, fa mesos que s'estava gestant aquesta idea i finalment ha cristal·litzat. Sí, sí, sí. Bàsicament eh, són els primers passos. Eh, sempre pot haver-hi alguna decisió final, diguem, escolta'm, no, no, no, no ens presentem, però els primers passos hem decidit ja engegar-los i estem convocant eh, a moltes persones que coneixem que són independentistes aquí a Tiana a eh, per una assemblea informativa que tindrà lloc el dijous de la setmana vinent, que ens sembla que el dijous és el dia 17, sí. eh, que la farem a la sala Sant Jordi. Molt bé. Espereu reunir, suposo, gran sector de l'independentisme tianenc. Uh, bé, nosaltres, molts de, molta, molts de les... Vull dir, pràcticament la totalitat de les persones que estem, uh, Solidaritat Catalana, uh, vam ser membres de, de Tiana Decideix. Jo mateix em vaig ser el coordinador. Aleshores, nosaltres coneixem les persones que són, eh, que van ser coorganitzadors de la consulta i sabem que moltes d'aquestes persones eh, poden engrescar-se doncs, en aquest projecte independentista tianenc. Uh -huh. De fet, a principis d'any ho hem anat comentant amb diversos partits, diguem-ne, tradicionals que s'han presentat a la resta de les eleccions municipals. Vosaltres obriu un nou escenari, sou conscients? Perdona, perdona, no te... Dic que vosaltres obriu un nou escenari, perquè fins ara eh, us assumeu els partits eh, tradicionals que hi havia. És a dir, només eh, fa dues eleccions eh, es va presentar Ciutadans, si no recordo malament, i ara vosaltres obriu un nou panorama polític a la vila. Sí, sí, sí. Nosaltres, doncs, nosaltres ens presentem amb una candidatura independentista, transversal, oberta a tothom, i, i bé, és una candidatura que ens agradaria que hi fossin tots els independentistes. Sí. Uh -huh. Parles de tots els independentistes. Hi ha hagut contactes amb altres formacions? i ja em refereixo doncs, a, a l'altra formació independentista que hi ha a la Vila, Esquerra Republicana de Catalunya. Uh, sí, de fet, uh, de fet hi ha hagut contactes amb, amb Esquerra. Uh, de fet, fa tres setmanes uh, nosaltres... Els van, fer, els, van, els van fer una proposta, els van convocar en una reunió perquè els volien fer una proposta eh, de col·laboració per muntar una plataforma independentista kitiana, I ens vam reunir amb dues persones de nosaltres, amb dues persones d'ells, eh, i els van fer una, una proposta, i, malauradament, tres setmanes després no hem tingut encara cap resposta al respecte de la proposta que els hi van fer. Mm, clar, interpreto que vosaltres també heu de començar a moure candidatures, llistes i, per tant, no estareu de braços plegats no. per a la resposta. Ha sigut això, ha sigut això. Nosaltres eh, avui, de fet, avui comencem ja a fer totes les trucades a totes les persones eh, que, que creiem que poden estar interessades en aquest projecte eh, i hem de començar perquè és que si no el temps seria el damunt Aleshores hem esperat el temps prudencial, però ara nosaltres ja tirem, ja tirem pel dret. La qual cosa no vol dir que en un moment determinat doncs, eh, es posin en contacte amb nosaltres i decideixen que volen continuar parlant. Hmm. De fet, el Jordi Gosc, que és el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya Quitiana, a principis del mes de gener no tancava la porta a cap possible pacte entre forces d'Esquerra Independentista. Sí, sí, sí, no? ja vaig, vaig sentir les declaracions eh, precisament crec que un parell de dies abans nosaltres ja els havíem fet la proposta de reunió. Mm. Llavors, eh, com nosaltres estem, ja, ja dic, si podem construir un projecte conjunt, perfecte perfecte. Mm. El que passa és clar, vull dir, hem de veure com s'ha de L'altres Nosaltres fet una proposta molt concreta i ja dic que estem en resposta. Mm. Sense entrar en masses detalls, suposo que tampoc no em voleu donar masses. Uh, aquesta proposta que heu fet uh, passa per unes sigles diferents o com està relacionat el tema? Bé, la manera que hem plantejat nosaltres és que uh, volem fer una plataforma uh, una, una plataforma ciutadana Uh, que no concorri a les llistes sota les cicles de cap partit. Uh -huh. És a dir, si hi ha de ser una, una coalició, um, si fos una coalició, per exemple, amb Esquerra Republicana, o altres forces si existeixen a Tiana, com l'Scub o el que no en tenim constància, uh -huh. uh, doncs si correguessin diferents forces polítiques de manera conjunta, doncs uh, concorre sota cap paraigua de, de diguem-ne de marques blanques d'esquerra o de solidaritat sí, no? Sí. Eh, no concorre sota marques blaques per el que nosaltres no volem és que els nostres vots eh, puguin acabar fent el senyor corbatxo president de la Diputació de, de Barcelona sí. per exemple eh? Llavors clar no volem concórrer sota unes sigles que tinguem els discs que després pactin en, les, en una diputació amb, amb, amb forces amb les que no volem pactar sí. no? Llavors lavors també hem, hem, la, la proposta que hem fet ha sigut de fer unes primàries igualitàries. Nosaltres concorrerem a, a les llistes, les fem a través de primàries, en les que mobilitzarem a totes les persones que vulguin, estiguin interessades i vulguin registrar-se per votar, persones que sabem que han participat doncs, en el moviment independentista d'Aquitiana, i que a partir d'aquí, entre aquestes persones, siguin del partit que siguin, que es presentin eh, persones a ser candidats i a partir d'aquí eh, fer unes eleccions primàries. No? Llavors, aquesta és la proposta que han fet, a fer una proposta de que els independentistes de Tiana, que, que per sort n'hi ha molts, com sabeu n'hi ha com a mínim 1.600, que són els 1.600 escatges, que són 1.600 escatges, vots afirmatius per la, per la independència que vam tenir a la consulta, que vam tenir al desembre del 2009, sí. doncs, doncs, doncs, que d'aquí aquestes persones tinguin el dret de decidir qui volen que es presentin en aquestes llistes, um per les judicitals. Suposo que ara en el cas que acabi 20 reunions i trobades es proposaran diferents acords. De fet, amb ve al cap el pacte que s'ha arribat a Badalona també amb un col·lectiu amb accent per Badalona amb els quals també concorrerà Esquerra Republicana en aquestes eleccions però ells finalment sí que han acceptat doncs, això està sota la l'aixopluc de, del partit d'Esquerra Republicana de Catalunya. Una proposta que seria diferent a la que vosaltres teniu Sí, sí, per nosaltres no és acceptable estar tot a l'aixucluc de, de, de, de cap cicle. Sí, sí. Eh, si, és una, si és una... ja, ja us deia, volem córrer el risc eh, de que després d'aquests vots en la Diputació se'n vagin cap una banda que estigui en contra els que són els precèfics bàsics del nostre, del, del nostre moviment. Poseu alguna data límit perquè en aquest cas Esquerra Republicana us posi un contacte amb vosaltres, és a dir, marcareu la vostra pròpia agenda, entenc. A veure, el límit és, és, és el dia que es presenten les llistes, a, a, a, a, no, sé, no sé exactament com, com funciona el, el detall, però hi ha un moment que a la Junta Electoral s'han de presentar les llistes. Mm. Doncs el límit és aquesta. Nosaltres ara el que fem és endeguem el nostre procés, el nostre procés, que l'estem fent un uh, enm um, en solitari no? sí. uh, obrint-to a totes les persones l'engeguem nosaltres l'itat anar uh, per la independència i que l'obrim uh, a, a, a moltes persones de com a mínim uh, proposarem una... al voltant del centenar de persones de Kitiada uh, engrescar-se amb en un projecte d'aquestes característiques i, i a partir d'aquí construir un projecte, construir un programa per uh, i, i, i construir unes quistes. És a dir, no? que en aquest moment ja hi ha 100 persones que doncs, organitzaran tot aquest procés, un procés a és a dir, queden menys de 4 mesos per les eleccions i a vosaltres us ve munt de feina a sobre. Sí, sí, sí, no ens fa por. Eh? Penseu que a Soledadat ens vam organitzar eh, en 4 mesos i vam tenir 4 diputats eh, al Parlament de Catalunya. Mm. Eh, no ens fa cap mena de por, doncs, el... So I'll. I'll a engegar un procés que sabem que les d'aptes ens tiren una miqueta a sobre. I més en aquests moments en el qual, d'una banda, doncs es debatrà al Parlament la proposta de solidaritat catalana per la independència, precisament per uh, la declaració d'independència que proposava Joan Laporta quan uh, va ser escollit com un dels, uh, un dels diputats en el Parlament de, de Catalunya, i d'altra banda una altra data important, que és uh, aquesta consulta de Barcelona del 10 d'abril. Sí, sí, sí. És un moment que, que es parlarà molt d'independència eh, durant, durant aquest període de temps eh, en què estarem construint aquest projecte. Eh, es parlava molt d'independència i creiem que això és un, un, un punt important eh, per engrescar molta gent amb el nostre projecte, eh, sí. perquè nosaltres creiem que la independència es construeix des de baix, sí. es construeix des del municipi. No oblidem doncs, que la... La, la República Catalana eh, a, a l'any 31 es va, es va proclamar després ja ja l corregit, no? Pues va programar després d'unes eleccions municipals, no? Nosaltres creiem que que des del municipalisme és donde des d'on es comença a construir un país. Caldrà veure en aquestes eleccions del del-i 22 de maig doncs si realment Solidaritat Catalana ha agafat pes després de la irrupció que va tenir a les eleccions al Parlament del 28 de novembre. Suposo que aquesta tendència vosaltres us, us afavoreix. Sí, jo crec que, que sí. A part, nosaltres tenim una base molt sòlida aquí Tiana. A uh, Tiana tenim uh, 14 delits, és a dir, l'equivalent a militants amb les altres... En, en les altres formacions i més d'una vintena de simpatitzants registrats. Eh? Llavors tenim una, una, una potència bona a nivell de militància. No? Sí, sí. Eh, I també el, el que també tenim és que tot i ser una força nova i no haver sortit en, el, en els mitjans de comunicació ja vam treure un 4,56% aquí a Kitiana a les eleccions. Uh -huh. uh, si això li sumem el factor de que aquí a Tiana la, moltes de les persones que estan involucrades en el nostre projecte uh, com que estan compromès amb el nostre projecte són persones molt conegudes doncs creiem que, que, que podem multiplicar aquests, uh, aquest percentatge que vam obtenir en les al ciutats del Parlament de Catalunya. De fet, en les reunions que hi ha hagut i per la gent que s'ha anat mobilitzant és el que comentes, un projecte molt lligat al teixit associatiu de Tiana, un dels teixits que més s'ha reivindicat a la Vila i que sembla que pot aglutinar aquesta esquerra independentista de Tiana. Sí. Sí, de fet persones que estan involucrats en el projecte estan a llinda del to eh, associatiu de Kitianana, persones que han sigut molt actives alss eh, darrers anys en a la lli cívica detiana I, i després un, una altra cosa però que això ja us requer més detall un cop des un cop passat a l'Assemblea eh, nosaltres el que establirem des del primer moment hi ha una ronda de contactes amb totes les entitats, amb tot el moviment cívivic d de Kitianana doncs per per copsar les necessitats i, i comprometre'ns doncs, a desenvolupar un programa electoral que, que sigui aglutinador d'aquesta vida cívica de, de, de, de la nostra vila. Heu decidit ja on serà aquesta assemblea informativa per tots aquells que vulguin anar? Aquesta assemblea informativa, ja et dic, serà per invitació, eh? sí. serà per invitació uh, i, i, i serà el... Hem de demanar local, però tenim previst demanar a la sala Sant Jordi. Molt bé, eh? molt bé. I llavors, a partir d'aquí ja començarem doncs, el procés, procés d'elaboració de, de programa i, i el procés de primàries, de primàries. De primàries. Tot... I d'aquí oberts, en aquí que s'hi s'incorporin persones altes formacions polítiques que vulguin construir un projecte. Clar, de fet, en tot aquest procés de configuració que he anat fent aquests mesos, suposo que alguns noms ja deuen sonar més força que altres. Això no, no és, no, en aquest moment no és, la, no és la cosa important. Nosaltres el que volem fer és un projecte col·lectiu. Mm. Uh, Diguem-ne, hi ha persones que sí que volen ser cap de llista, però en aquest moment no està, no, no està decidit ni on han decidit aquestes persones uh, si s'hi presentaran o no s'hi presentaran. Mm -hmm. Això poden sortir lideratges, eh? A veure, I, la intenció és aquesta. Que, que, que, que, i, I que no estiguin previstos. A veure, a veure com, com va tot el procés. En els altres partits els he fet una pregunta comuna a tots ells. Dia 23 de maig eh, segurament a Tiana doncs caldrà pacte entre forces polítiques. En cas que Solidaritat Catalana entri a l'Ajuntament, que seria doncs, una notícia evidentment per a vosaltres molt positiva, eh, esteu disposats a estar a l'oposició? Suposo 4 anys lluitant pels interessos del poble o us plantegeu més un pacte de govern? Uh, a veure, nosaltres ens plantegem pactes de govern. Uh -huh. El que passa que no tothom. Eh? Vull dir, nosaltres, eh, i això és una de les condicions sine quaans que podem, eh, posem a qualsevol coalició, és que no es faci eh, alcalde eh, a cap candidat que sigui d'una llista que estigui escrita eh, bueno, a un partit sota control espanyol. Uh -huh. Aleshores, doncs, eh, aquesta és una condició bàsica. Tot o l'altre, tot és possible. Molt bé. Doncs recordem aquesta cita, aquesta assemblea informativa del pròxim dijous, d'aquesta confirmació que Solidaritat Catalana per la es presentarà a les properes eleccions de Tiana del 22 de maig. N'hem volgut parlar de tot plegat amb el seu portaveu, el Carles Domènech. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia. Adeu, bon dia. L'entrevista